Hola, molt bon dia. Aquest dijous per fi podem anunciar doncs un petit parèntesi, una treva en aquest mal temps d'aquests últims dies, un dia en el qual les clarianes seran les protagonistes, així com les temperatures que recuperaran una mica especialment al migdia. De moment, encara fa fresca, repassem les mínimes d'aquesta matinada que han estat, per exemple, de 0 graus a Arcalís o a Grau Roig, 7 graus positius a Vallveig de Cerdanya, 8 graus a la Seu d'Urgell, 12 graus a Tàrrega o 13 graus a la ciutat de Lleida. Un dia, per tant, bastant variable, que et matí en intervals de núvols al Pirineu, més sol com més cap a l'interior com més a prop de la terra ferma. A la tarda, altra vegada, doncs, nuvolades que creixeran amb energia cap a punts al Pirineu per Pirineu. No descartem algun ruixadet a faròments aïllats concentrats bàsicament al final del dia amb clarianes cap a les comarques de Ponent amb perspectives d'un divendres molt complicat amb ruixats tempestes probables especialment a partir de migmatí.